Nebija në Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi vëmen wa, wa ala Shikuës në ruar mirë se ta komi në emisioni sën tëmë që ka thot feja Filemesht në filem të këti emisioni Allah në falenderojmë dhe vetëm pre ti ndim dhe falje kërkojmë Zotin në ndihmoft në punë tona dhe në rrugën ton Allah gjallë wa ala në i lehtëso brengat e kësaj bote dhe në shpëtof nga dënime dhe brengat e bote së tjetër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 çenë kanalur përmes SMS-it. Thot cili është përkthimi më i saktë i ja ajetit 7-të mes surës Araf. Në një përkthim thot shejtani do t'u afrohem, ndërsa një përkthim tjetër thot do t'u çasën. Dhe tjetri thot se do t'u sillem nga para dhe mbrapa, nga djathta dhe majta. Cili prej përkthimeve është më i duhur? Unë mendoj se edhe afrimi edhe çasja e cilurit nuk kanë shumë dallim mes vetëve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 Në nuk është e lejuar për shembull se nganjëra mund të punëtorit ankohet, nuk po mblen nuk, për shembull unë di disa njerëz nganjëra vijnë të holhë, unë punoj punoj fillevani, ai nuk punon më fal, pra pengon namazën. Ka ndodhi për shembull me ful me dikant. Qysh po i pengojnë për namazet, jamë sti mang. Ato hoyt nuk i pengojnë nga namazin, por i pengojnë nga humbja e kohës. Ata për të fal namazin duhet 1 orë më bogati.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 Nuk kam unë si vdoj në komunë shtëpë me Barduk, kështu, në fund muajit duhem lëshu punë, rregull. A marrveshje? Ose për shembull, pundhënsi thot, "Për rrugën që të hap, unë mendoj se duhet hala me të në ngarku me punë." Unë thot, "Nuk më ina marrë shto, online fal, po mu atër, muj, muj dit, atër, izbatu, atër, më duhet edhe ende punë." Atëra unë po do afa 2 muaj, 3 muaj ditë me jetë në punë tjetër, datë mendosh përto kushte, nëse nuk do më zbatuh, atëra më duhet që me të largu nga puna nën marrëdhënien e teatrit, që punën me këto kushte. A marrveshje?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 Ase martesa nuk ka të bëjë vetë me ty. Martesa ka të bëjë në kuptimin e hargjimeve dhe organizimit ma te për të kom babës se ty. Ase baba ka të bëjë me mbolesin e hargjimeve, me ftesin e musafirve, me organizimin e dasmës, i tëkojmë babës. Ande e mullim e mese duhet. Neve na duhet këta bëjmë. Apo duhet të fësim kach musafir, duhet, duhet që këto këto gjirat i blejmë, na duhet çka kët vend ta rezervojm për ta mysafir dhe çdo mysafir kon ka një shpenzim dhe bëhet kostoja e harximeve përdorsë. Dhe dalin përshambu një shumë e caktuar e parave. Them ne kemi kaçë parë. I thua babas, mir bab fal. A kishon pa më suahin bosh me shit kir. Çetomer menëti bab. Pejëzëm kirën, ose te gjë fundit ja bëm disi, veçmësi mbarsh morsitëm kaç. E pa dishu më në më që baba vallai në momentin kur e shësë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 mundsia është ta këndosh branda namazit dhe mundsia është ta këndosh pas namazit e çfarë të bëjmë nëse din duan përmansh pa ne zufore e kemsu për mans koniars mësuin nëse duan e kemsu për mans më mirë të thuat branda namazit ka se namazi kanë pozit pasazhmet e anghelëve uala gjatë namazit yeni lidhet të, të pasazhme me anghelë u dhe lutja branda namazit është më efikase se lutja pas namazit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 ata i dojmë, ka se kemi prendër, dhe duhet të dimë të dalojmë mes të të në dyjeve, mes dashuris ndaj individit dhe mes dashuris dhe urejtës për veprës e ti, dalojmë mes të të gjyjëgjërave që janë shumë më rëndësi të, të ndohën. Përëndaj, mendoj, se para se të mendash të kjo pythje, ti duesh që të mundosh të fitosh edhe më tepër dëshurin e prendëve, dhe të ofrash atyre dashurin edhe më tepër,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 Të suksesshëm, ka vëllai, shumë suksesshëm. Dhe ka që shumë i mburrat. Po duhet më njoft pak më tepër. Jo orë pi largut apo do të punon këtu ndoshta më tutje dhe veç ato të jenë. Dhe nuk e njeh atë të ndryshë pas si një koleg në punë. Ai mund të jetë koleg i mirë, por nuk e njeh i jetën private çfarë është, kush është ai? Familjen çfarë ka? Dhe gjithë ato informata që mungojnë mund ta komplikojnë nesër jetën mbashortore. Andaj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 Ë gjithashtu ask kurrizim para Zotit. A bën ta bëj kurrizim para Zotit me palë të voz kurse padjuni të prindërve. Qëllimi i kja nga gjinota. E kto kemi problem. Familja ka leju lidhjen tash na kurrizu para Zotit. Para Zotit të them kurrizu, namërtaj Zoti xhallë xhalluësh, do të në në san që ndot. Por kurrizimi fetaris duhet të bëhet që të legitimojnë raportet, lidhjet të jenë prind ata që ato të janë pjesmarës të kësaj marvesh i edhe këti i këronzimi. Andaj, në qovës të dëshërën që t'i kinë lidit halal me ikë përgjëna së kurse e ke përmen, duhet që dikush nga familjot e baba jëtë apo kurdo qovë të jetër, apo të shkanë të këprinjë i vazës. Dhe në prezenjë të dy dëshmitarve, apo dëshmitarë që janë nga shokë të juaj, meqë të juaj, të dëshmojnë këtë ceremoni, e cila kërkesa është nga ona e djalit, i cili nga personi i autorizuar, baba, po kurdo që ufëtjetër, e kërkon dorën e vazës. Thotë, unë ka marrë në emër të filanit që të kërkoj dorën e vazës tënde. A je kabul ti, a pranën ti, si printi saj, si kudistari saj, që të na japër vazën tënde për filanit. A je thotë, po, unë jam kabul, unë e bëj përhajr, edhe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 përpiekë ah uh, përmes viso foktove historike për shemb të shtrembrohet një e vërtetë Islame atë rekomohet më historian intelektual tasvirëve të ndëllëshme që mund të reagojnë nga profili i tyre dhe ta bëjnë Islamin por jo çdo kush jo çdo kush andaj nuk duhet të rim duar kjoç duhet të reagoj dhe reagimi të jetë me mat me më, duhet të jetë i matur i urt të dim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 Çdo natë kinë një ushtrim posaçëm që është hallve, se hallojun rabet që qësimi, e ambël, ambël sir. Ne kemi angazhuar rabet që diçka ambël tat, që të immersohemi, ngasimi ë të disponuarimi të zgjuar këtu më radh. Edhe pse nuk duhet, nuk duhet kjo të praktikohet për çdo natë, që viën ngasë. Ka shumë natë që quhen që tek në të, të mbyllja e nuk kjo të mbyllja, as të vugla, jo në të zakonshme. Trondomta sugjeron tjetër. Prandaj nuk duhet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 Qysh në ngrije, të për kurtoj? Nuk ngrije, që e të but, ashtë të qysh vdes, qysh uh, ngrije në gjenazë, të sham në kjera, në uh, një gjenazë nuk ngri, nuk me të but. Po, po e qartë. Qart, qart. Alecin Selamo, që natën e minë. Natën e mjë Kaloshen, natër e minë. Këto ma të iper kanë bëjmë më aspektin, mëndoj, mjekësor, më se që e ka të bëjmë aspektin fetarë. Do të shtangja e trupit të gjenazës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 koha jete nga njerëz të posaçëm të përgjithshëm e këto rrot që ata që miren me këtë çështje i dinë por nuk duhet që në emër të shërimit nga kto smundja të trokasim çdo dër. Qas është vërtet se hallëxiu troket në çdo dër, por nuk duhet të troket çdo dër. Duhet të troket në dyert që i takojnë i përkasën e që i ofrojnë me dinërat të manduar zgjidhje, jo ato që i ashtojnë smundën me tepër. Andaj njerëz të tillë me këto smundje me këto prova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 Mirë po me forma në mele këtë hajmali, pështille këtë këtë, bëne kështot tani me do rrima, me gjirat që përdore këtu në gjitha, gjirat që duhet të lërgohë me atyra përë. Ndaj me lezim të Koranit, me sabër, me adhurim dhe e zotë gjellë e gjirë alu, me namaz, me përmenjën të Allah gjellë e gjirë alu, me agjirim, me lejnë e latën në poshtës shëjtani dhe shëruat njëri ju. Kemi tjetër telefonat që i n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 Nuk ka kamat, nuk ka të bëjmë atë ditë që ti e përmend Allahu dhe mëshpirt. E nkuadrojmë telefonat në radhës. Alo. Porno. A ne marrimën nga se rroje? Porno online do ror. Ne të jeshëm të shundesh oh, jesh. Zot u shpëjti. Ti të ndihjë, po jam shumë i qort me ti. Faleminderit, valla. Shum faleminderit. Kalofshim i Zoti ju ruaj. Shum faleminderit. Faleminderit. Regol. E vazdojmë me telefonat tjetër. Si duket nuk kemi për momentën, po këndën për lëndinë si të qoftë. Salam aleikum. Po, aleikum salam, aleikum salam. Orna. Orna. Lesën e ti votës dujtën e që ka mundësi, dhe ta është pak sërgjat, po shpëmujnë i kuhtu dhe gjana. Veç mundësisht në ndëgja për mes telefonit. Në ndëgja për mes telefonit se ka përshka këtuat fani. Tash ato të nëgjë o mirë? Po, mirë tash. E, si përshamu nga libra të krisuar qëllat janë të ohidhet marum shumë shum, shum, uh, lideratat shum fjort, e shumë fjartë fjartët ju që jo gjallar dhe kem besim shumë fjartë e ju së dumas të ti Allah që përgjë fjartë bëllarimin e të bëhët bërgjëri të të të dërërëti qëllë je shumë i si qëtë dhe fjartëve të ula po një vjetëta me të tanë se kom një duen të ohidë i qëllisë fëtë Mohamit Gjalli Shlom dhe tështë dhe mërcush për e mjetin e vetë për, për së qëllisë dhe tështë për ojgjën e, e vetë po për bubutalimin i qëllisë fëtë moshën 4-3 vjeqarë e një më ditë kuj ka poshë Mohamit Gjalli Shlom Kavdek po gjëtina dhe sa ojshë amas të dite dhe po... që ka zëtës tërës të dhe me sunës po së qërështë mua me e dhejtë e bulutarimit dhe sa me djetë orë tjetër tërështë si pajtuat si e bulutarimit nuk ka vdek si, si kafirë po ka vdek si musiman dhe sa të djetë orë tjetërën nuk pajtuat me këtë me më, më dintina që daj ka vdek si papi sëmëtar po... me që tërën nuk jam i kjojt Edhe kisha me dog, thosim me navon pashi se mos libra do të milizohu sipas teje. Edhe ne jamo kompaktnë këtu. Po është qartë. Do të bëm pak më gjatë. Inshallah. Ne na sigurojmë shkrim. Zoti shpreh falner, do të do të japim çarrimin inshallah të duart për këtë. Aleikum sala. Velikum sala tu'arikat. A të lëzosh librat që flasin për tauhidin, do të thotë që flasë për besimin e Allahun azza xal respektivisht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 për tauhidin me lezu uh, komentin e Kitabut Tawhidit, komentin e librit mbi tauhidin i cili ka dy vullume, të cilën e ka komentuar dijetari i njohur i cili ka vdekur Allahu e xhiroft Muhammad ibn Salal al-Uthaimin, Muhammad Uthaimin, ka qen dijetar me të vërtetë i njohur me kaliber, do të thotë uh, me kaliber të madh, asaj asaj me me me dimensione me të vërtetë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 tuna ka ndihmuar në argjendur e apo nuk ka pesëmtar? Ti jemi mirë njos, pra që na ka ndihmuar, ka kontribuar për për për çershjen ton. Atëra ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu nuk e dëjrat për xhehenemin. Ebu Talibet është xhehenem. Mir po i dërgoi risallallahu sallallahu alajhi wasallam që zoti jë leu ala Ebu Talibet të jas voglën pak dënimin. Mas tet i barabart ndër me këkë pesëmtar ti nga se kë ku tjetër ka qenë?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 Po po po ndajë Bornova. Po po po. Ndërsa është atripyetje, pyetja vore është pak mësoni tani ato realitet në problematik për momentalisht. Domthon moshtive të ndryshme ne për në Facebook, tash algoritmet sociale po një më përditshmë në çdonjëri po hyn këtu edhe të futet. Domthon akuzat e ndryshme faqëllorëve të xhamatit muslimanëve, të cilat domthon vijnë këtu, fat fat keqsi domthon ona ve naçi boj namaz e xherojit e mundova me luftu domthon mesin ton keme luftu da mojnë më përbal më tulli far njërin kohën ton, da më thonë më tulli far ignoranti kan tideron prej cdvium pse? Loh, kres, kresisht haqëllar, për një dhe na e apër në dhe shpak një qarim që me të reguqqit dhe njëri që lirin ven, nuk shon luft shamon a, po e miret me reten edhe kjo është një lojt që hafi po, që ashtë përkja pa kjo e ty të hoqë beshta me dit për punën e hadithit kjo � Pe igamiracionin roshlimt e Muhamedit ka thonë ka vjedhë dy sarme, koronin dhe sunetin. Ta. E tash tash hadithi sakt se, domethën po edhe në kit pik domethën po flasin domethën grupet e devijuar shumë që hadithi nuk sakti, kinse, kamere, shlom, është i saktë, kimse pe igamiracionin çfarë do shtë libetin e ka përmendë ju jo, sunetin e thirr, që është e dytë. Bon po. Edhe jo e treta huç për shemb, nëse ke bën ai vepër në jahilet, thirën, po ju për shemb në emër të asojt që mund duket kjo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 normalisht, një nuk mund timi të shkëpotur nga realiteti që ndodhë. Vëqanëresht, kur tash bota është bërë një fshat i vogëlë. Aja që ndodhë në qështë të saj, me shpejtësit të ma dhe kalan në qëshin tjetër. Të të dhe të rimesht, po bëmi pjesë të problemeve, të konflikteve që nuk kanë të bëjnë drejt për e të meneve, por, po, po bëmi pjesë të tyre. Anë e kanë botës. Ma të nga një herë, edhe,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 muaj Ramazan dhëtë bije në një vapt madhe. Dhe, kemi marrë vendim që muslimanve të obligojmë agjerimin në muajnë djetorë, në vend të muajtë nërë. Dhe kush nuk agjeran djetorë, është shkelci si parime fetare, është i njëranë dhe më katar i ronë, me rritan dënimin e Allahotë dhe delshkresar. E që ka me bu na ma, ma gjeru duhet apesha, pas kanë thonë në gjellartë, duhet me gjithun Ramazan dhe të tër, a përshë e kanë thunë kusht nuk e banë është më katar, a në obligon këllit dhe diqka? Absolutisht, është e pavlirë. Përse? Kase bjen dësh në jetë kuranur. Ajë që i obligon dikuj diqka, ajë që të regon se qka duhet dikush me bo, nuk është njeri, veçanërisht, ju ignorantët, ju gjahilat, veçanërisht këtasë janë ata,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 që disa veprime të pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam i kanë cilcsuar si veprime çecore, e kanë cilcsuar si koprrac, e kanë cilcsuar si njerë që nuk e don Zotin, nuk e ka për hir të Allahut. Ka pasur natë njëherë aty madje kur është revoltunë andajty në Omer radiullahu anhu, ja Rasulullah. Çfarë shtovë? Çuish po i thuaj pejgamberit kësot? Një njëri i ka thonë pejgamberit sallam kur e pasurin, ka nda pasurinë këun, ty takon kaq, ty takon kaq, nga lufta ty takon kaq, o ja, ka nda pasurinë. Njeri është të që thënë, ojë dërguarë e Allahët, inë haë qismëtun, la yuridu biha vajhë Allahët, la yuradu biha vajhë Allahët. Këa është një, këa është një ndarje, që nuk pësunuët me tek nëtësi Allahët. E kësh nuk pësunuët e kë nëtësi Allahët? Kësh? Muhammedi sallallahu a sallam, aj nuk pësunuët e këti pësunuët e këti pësunuët e këti pësunuët e këti pës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 Nuk din menzirë këse që kemi. Nuk din menzirë. Asë nuk është kompetent. Në kjo është një fitënë. Fatë këtë sirë si që njerët obligojnë. Gjera që së nej ka obligu Allah Gjellewala. Asë nuk nej ka obligu pegamberi sërë Allah. Sallam. Nuk ka mundësi Allah Gjellewala vëllaj këtë popullë. Me e sëpravu, me hëgjelar që qarë dhe vjuar kërë vëllaj. Ja. Së është e mundëshme.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 të gjykojnë për ta se janë besa besa edhe pa besimtar edhe rëne gatë dolem për feje edhe kësë fjallë ponime edhe se munafika e kështë më ratë lësë Allah në manuar që këta njërë t'i uzon në qofë se Allah nuk dëmë përta uzim Allah në mbrojt për shirë rëtyna dhe Allah në arruet nga ekeqja tyna nga se i njërante është ekeqja dhe ezeza me e modhe këty umetit i njërënti, gjahile, ajë që fletë pa dje, ajë që fletë për ajë që nuk i të kërën. Përëndaj, unë më ndojë se, nuk duhet më u marë metafore, nuk duhet absolutisht të faktorizojmë, nuk duhet absolutisht që të akëthejmë kokën, në të mirën me zvete, zotën kanë fillu më u marë me zvete, edhe kanë më u marë me zvete, ata që diri dje bashk një hoqë e kanë shpalë, renegat, ose munafik, jenë harg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 Jan di sorta fabrikuara dikon tjetër. Jan di sorta prodhuara dikon tjetër, por ti fut musliman në një konflikt dhe mos paitim që nuk i diet fundin. Prandaj duart e zgjatura, duart e zgjatura për të futur sherr mes nve, Allahun e lësh ti këput. Çe mos ka të mundsi askush për i largu nga prish rrahatin e disponimin e atë që Zoti na ka ndëruar me të. Prandaj nuk janë ata që kalzojnë se kosh qka ka obligim, nuk janë ata që gjykojnë se kosh se kënë obligimit qkartë, ata nuk janë absolutisht të thyrun për këtë pun, dhe e tëra që mund të abojmë tharë është, ti kshillojmë qovë se kshilla bëndobi, për ndryshe, i njërimi është i la që i më i mirë për ta, Allah hë në ruajtë. Pyjtja të të përthot, uh, hadithi po alo dy gjëra, lib në latë dhe sunit e pegamër së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 në qëfëse të donë që shpëlimi ti me qenë edhe në botën tjetër, duhet të abonë përhirë të Allah të manduar. Kemi telefonat inkuadrojmë, duket, e inkuadrojmë, nuk është ta kemi zgjatë në këtë pytja dhe është këpunë të lidja, pas do qoftë, dhe rrësa të inkuadrojat shikurës i radhës, unë duhet që e, dë vazhdojmë me pytje që i kemi përmes ësimesit, edhe përse normalisht,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 ata e din se rregullon kët. Tashon qum na pikë ja të mia. Ja kja çe keni ndrashna. Le ta njërt, ata din bon me punë din e më mor. E din ata pse lejojnë, e, e din ata pse ndalojnë. Kan ata diatorë, vetë hojëlarë, vetë ikanta ekspertë, vetë hiç pa u shonë mikadush që më bëjnë ata çka po më mirë. Na përvetën to ata din çka më po e din vallai. E lejuara është po, e lejuara siguruar të ketë kart, atët le të kët, atët krol kët ose rëguar. Me rana rregullat sheriaut normalisht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 Merab des, kur bërë me fëtë, le zëj lutët e gjumët, të mbëruja muslimonët të kja tja, dhe me lejnë Allah të mannuar, largohet kë inë shuallat të. Ju bëjnë njerë zëmir, por ata më këthej më të keqë, kjo ndod me familë në burit, qka më përbazonit të bëjë, ban mirë, ban mirë, që se Allah u Gjalli e Walla thot, wala testewi lë hësënet, wala sëgjia, idë fa' billetihi ahësën, Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim Allahu la nubarazu wa la tastawi al-hasanatu wa la al-sayyi'atu nuk barazu al-emira me te keqen idfa te keqen e dikujt shtyje apo reago me aty qe'sht me emira nga senqose kështu vazdon ti me b aty ajh qe ka shen armikjo te shndroru si pasoj e mirësisë tonë nden e mikun tonë ne ti bën mirë ti mos u bosetir. Ata dojn kiaç, ti bën punën tënde, ata bën vetën. Ti kryp mundet tuaja, ata punë vetën. Dhe mendoj se vallahi njerëzit kur çojn se ti po bën mirë, nuk i e keqë. Ata kanë mëzim pas para gjykimit të caktuar dhe si pasojë kësaj, të mendosh se edhe atë mirë që po a bën ekimi interes, mund të por, por, të ragojm pak si kiaç, por po të them që mos u vaje me këtë punë. Ti bën mirë, krev obligimet të tua dhe ajo që duhet ta bësh.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 pafundoj. Selam alejkum qofir. Ka donse nom e ke pish of disen. Shkon evoj, në martë tjetër. Kit çhemor për abo dekën e duat banë, mar për çef, obligim është të namozesh në rregull. Se si ti apsalom namaz jo krym. O ndaj mas namaz, si ti apsalom, me pi uj, mu çup i vënit mu ul dikun tjetër, të të sprish pun, nuk ka diçka të keq që drejt të bëu. Eh çfarë rëndësie ka dyre çata namaz në xhami kur ti më para më fort më fala më. Kësht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 s'ka nevoj. Ai ka blime shëndetsur, buat nervoz, kane problem caktum. Por qecem me Kur'an. Bera atmi pran, lexoja surën Fatiha. Lexoja Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum, ayatul kursijin tasbidon. Lexoja kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Qëndai me Kur'an, qecethni me Kur'an. Msoni Kur'an për vetën e juaj, mësoni Kur'an për të pasur me dikujt më nezu që është e kërkuar. Prandaj me Kur'an jome ai malija. Masë rëqat të fund të jacis, qëka duhet të këndojnë para për të jefulu 3-4 vitit? A duhet përfundim të të nejë, të jefuluim së vitë apë shka? Po sunetin që je falim pas jacis, pas farë të jacis, sunetin i fund të jacis që je falim, i ka du rëqatë. Dhe pa dëshim se, në rëqatën e dytë, kur i e në tehjat, e këndon tehjatin, i këndon salavatet, i këndon do të jepë salam. Kur salam, të jepë salam, përfundon sunetin obligimet e burrit ndaj një gruaje që ia punon këtë të më gjatë. Apo shpresojmë ndonjëherë të përligjemi për këtë apo të bënd ndonjë mesëm tetë inshallah, kjo pyetja tonë. Disargumente dhe kështela për martesën mut'a për të dalë jashtë vendove. U martu me dikën me afat saktum për letër, haram e ndaluar. Nuk është martesa hajgare. Pejgamberi shoazim ka thonë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 skopëllam kërçërteli juar fetarisht por dua të them që larga so e ç'më bosen ajo zinojërt e fleshës së dytë ne kemi pas sonte me fol për zinoën por kemi lënë përmendshur që të japim hapësirë sonte për pyetjet që kanë ardhur nga ana juaj andaj zinojërt e dytë të flesh të nuk krahasohet absolutisht martesën prandaj famla duhet të marto martohet me ma atë që don me martohet me ma atë që pëlqen Ma ato mat ç'është i miri devocioni ses me këto martohet? A do t'jeta i burri i saj, a do t'jeta e gruaja parë e tij, a do t'jeta gruaja dy dy rënësi. e dytë i kjo pa asnjë kushem rëndësi. E rëndësishme është ç'të bëhet, sin bas rregullojë seriotet, sikur të pa u plënë në bumë Marifat y humë bohor. Ja duke shme marr gruan e dytë, e kur të marr gruan e dytë, e ndërton katin e dytë shtëpisë tij me e rrënu katin e parë. S'ke bu kurrgjëç të pën kat të parë. Andaj duke e marr gruan e dytë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 dhe kjo nuk në vjenë marën, me thonë, këtë kur, asë nuk kompleksojme nga kjo kur, së këtë disa, thonë, që është feja e lejen, apo e lepo, po feja e lejen me i pas, po me e pas gune parë, gune dytë, që ti kënë kujdesit, ti kujdesit përto, e jo me i pas 2-3 tjera, apo të rrugëve, që zotë Narut, veç i keq përdorë,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 Islam elhamdullahu an e ka rregulluar gjitha këto punë, po ne ka rregulluar gjitha këto punë si duhet të bëhet, sikur thotë populli me marifet, me façëbardhsi, me rregullë, me ursi, gjitha këto janë të lejuara të mundshme, duke përmand gjithmonë zinaja është e folliçt, e dytë, marrdhënet jashtë martesorë. Marrdhënet mes dy çifteve që nuk kanë kurorë të martesës është e dytë, është e e e 5 është haram për haram më të mëdha, si kurse dhe të asjërojmë, insha Allah, shpesë e me rinë almanuar në emision e arshëm. Dhe në tërë që këndruar, ne këtu e bëjmë edhe për fundimin e emision tonë, duke lut Allahun e madhë, që Allahut në rruan nga zinaja, në rruan në rruan familje tona, vajza tona, motrat tona, në rruan Allah qënë leualat djemë tonë, rininë tonë, nga kjo, kjo, kjo dukëri e shëmtuar nga këgvest i keq Allahuna,